Ei, Abubacer! saúdo os meus lares em Silves e pergunta-lhes se como penso ainda se recordam de mim. Saúdo o palácio das varandas da parte de um donzel que sente perpétua saudade daquele Alcácer. Ali moravam guerreiros como leões e brancas gazelas e em cabelos selvas e em cabelos covis. Quantas noites passei divertindo-me à sua sombra com mulheres de cadeiras opulentas e talho fatigado, brancas e morenas, que produziam na minha alma o efeito das espadas refulgentes e das lanças obscuras. Quantas noites passei deliciosamente junto a um recôncavo do rio com uma donzela cuja pulseira rivalizava com a curva da corrente. O tempo passava e ela servia-me vinho o seu olhar. E outras vezes o do seu vaso E outras o da sua boca As cordas do seu alaúdo feridas pelo pelecto estremeciam como se ouvisse a melodia das espadas Nos tendões do colo inimigo Ao retirar o seu manto descobriu o talho Florescente ramo de salgueiro Como se abre o botão para mostrar a flor